26. Utazott már űr Siklón. Az őrmesterrel szemköztülő ülő rozentál megnyalta az ajkait, és megpróbált kevésbé idegesnek látszani, miközben belepaszírozta magát az ülésbe. Csak szimulátorokban. Lopé komoly arca bólintott. Szimulátorok. Ma azok se rosszak. A közlegényre nézett, megpróbált kitalálni valamit, amivel megnyugtathatja. Tudja, nincs veszély. Orbitális pályára ugrani ezerszer biztonságosabb, mint egy nagyobb városban átkelni az úttest egyik oldaláról a másikra. Ismerem a statisztikákat. Rózentál még jobban belesüppett az ülésbe. Az ilyen számításoknál azonban nem veszik figyelembe, hogy orbitális pályára álláskor elhagyjuk a földet és kilépünk a vákumba. Lopé a homlokát ráncolta. Ha ennyire kellemetlennek érzi az űrbe történő kilépést, mi az ördögért jelentkezett egy kolonizációs küldetésre? A nő ránézett, erőltetetten elmosolyodott. Csak két ugrás, a földről a kovenantra, azután a kovenantal át az origa hatos felszínére. Azt hiszem, ennyit ki bírni. Megkapta a lehetőséget, hogy ezt bebizonyítsa. Az űrsikló hajtóművei felbődültek, a szerkezet elhagyta a vass, űrkikötőt, lopé lazítani próbált, lehúnyta a szemét, hanyatt dőlt az ülésen, zenét hallgatott. Rózentál képtelen volt követni az őrmester példáját. Minden izma megfeszült, és szinte csak akkor kapott ismét levegőt, amikor a hajtóművek leálltak, és az űrbe kijutó sikló ráállt a találkozási pályára. Lopé kinyitotta az egyik szemét, a nőre nézett. Remélte, hahánynia kell, rózentálnak lesz annyi esze, hogy az előtte lévő ülés támlájába épített vákumos nyílást használja. Várt egy kicsit, azután elégedetten megállapította, a nő képes uralkodni a gyomrán. Ez is valami, ha már az érzéseit nem bírja kontrollálni. Sóhajtva kikapcsolta a zenét, Megpróbálta folytatni a megkezdett beszélgetést. Úgy gondolta, a nő még mindig jobban jár, ha őt nézi, és nem az ablakon túl megjelenő földet. Valóban sokat segített Rózentálnak azzal, hogy lekötötte a figyelmét. Ez egészen addig sikerült, míg az ablakon túl felbukkant a kovenant teste. A dokkolás szerencsére simán ment. Miután keresztül jutottak a fűzsílipent, és hatott rájuk a hajó mesterséges gravitációja, Rózentál végre felengedett egy kicsit. Miközben a sikló többi utasa kiszállt, és elkezdődött a rakomány kipakolása, a csomagok között ott volt a közlegény személyes holmia is, elindult az őrmesterrel, hogy megkeressék daniels -t. A kapitánnyal egyelőre nem találkozhattak, az ő idejét és figyelmét túlságosan lekötötték, az indulás előtt elvégzendő feladatok. Örülök, hogy újra itt vagy. Daniels megrázta Lopé kezét, azután végigmérte a biztonsági csapat utoljára beszervezett tagját. A cég már elküldte az anyagát, Rózentál közlegény. Vagyis, ha lehet, tegeződjünk. Itt mindannyian ezt tesszük. Egyébként Lopétól csak jót hallottunk rólad. Rosenthal hirtelen elfelejtette az utazás közben megtapasztalt félelmet és izgalmat. Elmosolyodott. Egy szó sem igaz belőle. Nos, jó tudni, hogy tisztában vagy a saját hibáiddal. Mindenki mosolygott. Lopé kimentette magát. Meg kell néznem, mivel foglalkozik a csapatom. Tudatni akarom az embereimmel, hogy visszatértem. Daniels bólintott. Ismét rámosolygott Rózentára. Megmutatom a szállásodat. Több helyed lesz, mint gondolnád. Különösen így, hogy nincs párod. Persze ez nem sokat számít, mert az út nagy részét úgyis mély álomban töltjük. Van itt pár luxus dolog, amit bizonyára értékelni fogsz. Étkezde, edzőterem. El tudjuk majd foglalni magunkat, amikor ébren vagyunk. Mert ébren leszünk párszor, a szervizelések és a feltöltések során. Az ujjzónk is remek. Azt hiszem mindenki is extra számítani fog, amikor fény évekre leszünk az otthonunktól. Köszönöm. Rózentán lépést tartott a másik nővel, ahogy végighaladtak a raktár csarnokán. Annyi holmit hoztam magammal, amennyit engedélyeztek. Daniels bólintott. A látszólag jelentéktelen holmik nagyon sokat jelenthetnek majd, amikor nekilátunk a kolónia felépítésének. A pszichiáter applikáció is ezt ismételgeti. Kis szünetet tartott, azután hozzátette. A hivatalos tájékoztatás szerint odalent minden rendeződött, már nincs miért aggódnunk. Feltételezem, ti is részt vettetek a rendeződésben. Rózentál bicentett. Volt egy kolonizáció ellenes fanatikusokból álló csoport. Elszántak voltak, jól szervezettek, remek források álltak a rendelkezésükre. Elintéztük őket. Igen, mi is részt vettünk az akcióban. Nekem is jutott egy kis szerep. Spontán jött a dolog, semmit sem terveztem el előre. Megvonta a vállát. Az egyik pillanatban még csak pályázni próbáltam a pozícióra, aztán hopp, már is az események sűrűjében találtam magam. Gyorsan történt. Daniel bólintott. Ha majd elindultunk, mindent részletesen el kell mesélned. A közlegény elbizonytalanodott. Nem tudom, lehet-e, nem tudom, mi minősül titkos információnak, és mi nem. Daniel arcáról nem tűnt el a mosoly. Szerintem senki sem fog utánad jönni, hogy felelősségre vonjon azért, amit esetleg kikotyogsz. Jól van, ha gondolod, várhatunk addig, amíg először kilépünk az ugrásból, az első szervizelő és feltöltő stopnál. Rengeteg időnk lesz beszélgetni, ugyanis lényegében semmi sem történik majd, amikor megállunk. Egyre közvetlenebbül beszélgettek, mindketten úgy érezték, már régóta ismerik egymást. Rózentál megállapította magában, kedveli ezt. Ez fontos volt egy olyan hosszú úton, mint az övék, még akkor is fontos, ha az idejük nagy részét öntudatlan állapotban töltik majd. Guarzazatében mindig nagy a forróság, szólt a refrén. A Dahl szövege tréfás volt és kisé obszén, de a sikló egyik pilótája sem volt olyan hangulatban, hogy énekeljen. Inkább csak hallgatták a zenét. A legénységi társágú kényelmes volt, a két pilóta itt pihengetett, miközben hidegitalt szürcsölt, és forró videókat nézett. Odakint a hőmérséklet gyakran megközelítette az 50 C fokot. A Szahara északkeleti sarkában, az Atlasz-hegység komoran magasló csúcsai tövében ez nem ment ritkaság számba. A kuarzazatek űrkikötőtől éjszakra több millió nap elállt, rendezett oszlopaik gyakorlatilag a földközi tenger déli partvonaláig nyújtóztak. Ezek a panelek biztosították az energiát a világításhoz, a járművek üzemeltetéséhez, az elektronikus eszközökhöz, és ami a legfontosabb volt, a légszűrőkhöz, amelyeket Olaszországban és Spanyolországban épp úgy használtak, mint a kontinens szennyezéstől fuldokló középső részén. A napelemtelep akkora volt, hogy még az űrből is látni lehetett, ahogy a bolygó más részein felépített, hasonló méretű elemcsoportokat is. Sajnos az összegyűjtött energia nem igazán volt elég az egyre gyarapodó, kielégíthetetlen energiai és lakosság számára. Alig egy óra volt hátra a behajózásig, amikor a két pilótához csatlakozott két társuk. Az újonnan érkezettek, frissnek és kipihennek tűntek, olyanok voltak, mintha a pihenőteremből azonnal a társalgóba léptek volna. – Patrick George! – mondta az egyikük. – Ilze Spirder! – mutatott a társára. – Mi vagyunk a váltás. Az egyik pilóta, Sánchez feltápászkodott a díványról, amelyen eddig heverészett. Nem is tudtam, hogy kapunk váltást, mondta, és a társára Kirpartira nézett. Kérpárti sem értette a dolgot. George meglepetten fordult Sprider felé, azután elővette a kommunikátorát, nyomkodni kezdte a gombokat, majd maga elé tartotta a készüléket. Sánchez ránézett a kijelzőre, Elővette a saját készülékét, utasítást adott az átküldendő kép fogadására. Az adat átvitelt követően maga elé tartotta a saját eszközét, zavarodott arcot vágott, és ismét a társára nézett. Kérpati igazolni tudod ezt? Átküldte az információ csomagot kirpati készülékére. A két másik pilóta türelmesen várakozott. Végül Sánchez bocsánat kérően nézett rájuk. Úgy látszik, minden rendben van, mondta. Bár csak korábban tudtuk volna, hogy jöttök. Ha időben szólnak, feszben maradok. Megcsóválta a fejét. Nem bánnátok, ha a központ irányításnál is ellenőrzöm a dolgot? Ilze Sprider megvonta a vállát. Csak tessék, a dupla ellenőrzés sosem árthat. Sánchez ismét nyomkodni kezdte a kommunikátorát. Pár másodperccel később elmormolt egy trágárszót, azután a társára nézett. Minden rendben. Hivatalos. De miért? kérdezte Kirpati. Felkészültünk az indulásra. Nincs értelme változtatni a szolgálati beosztáson, amikor már ilyen közel van a start. Hé! mondta Gyord. Ha nem akarjátok végrehajtani a parancsot, csak menjetek nyugodtan. Mi szívesen itt maradunk. A pihenőterem melletti medencében éppen most cseréltek vizet, és... Nem, nem, dehogy, tiltakozott Kírpáti. Ti ketten viszitek fel a kicsikét. Gondolom láttátok az okmányokat. Stender teher szállítás. Voltatok már a kilences állomáson? Többször is. Mosolygott a másik pillóta maga biztosan. Élze persze többször, mint én. Én általában nem a Berlin vagy a Turpanon dolgozom. Jól van. Kirpati felállt és az ajtó felé indult. Már csak az ellenőrzés van hátra. A lényeges rendszereket már ellenőriztük. Hajtóművek, levegőellátás, minden stimmel, teherszállítás. szállítás, egy utas sincs. Igen, tudjuk felelte Jord. Menjetek, pihenjetek egy jót. Aludjatok, és ne hagyjátok, hogy a tevék beleugyozzanak a medencébe. Már itt sem vagyunk? A két pilóta szinte versenyt futott, mintha nem lenne mindegy, melyikük ér elsőként a biztonsági kapuhoz. Ahogy magukra maradtak a társalgóban, a két új pilóta nem heveredett le, azonnal elindultak a várakozó űrsikló irányába. Keresztül haladtak néhány elektronikus ellenőrzőponton, egy őrzőt biztonsági állomáson, és megérkeztek a géphez, amelyre már felpakolták a kilences állomásra szánt ellátmányt. Beléptek a siklóba, azonosították magukat a mesterséges intelligencia előtt, és elfoglalták a két ülést. Nekiláttak a felszállás előtti ellenőrzés végrehajtásának, sorra vették a tételeket. Amikor végeztek, értesítették a központi irányítást, hogy készen állnak az indulásra. Azonnal megkapták a felszállási engedélyt. A hat hajtómű egyszerre indult be, a telepakolt űrsikló a levegőbe emelkedett. Néhány perccel később már majdnem olyan magasan volt, mint a közeli hósipkás Tupkál hegy. Újabb pár perc, és már a stratoszféra felső határánál járt. A két pilóta fokozta a tolóerőt, és közben néhány változtatást eszközölt a röppáján. Csendben dolgoztak, még csak egymásra sem néztek közben. Mindketten a küldetésükre összpontosítottak. A küldetésre, amely nem az volt, hogy ellátmányt vigyenek a kilences állomásra.